Марію Сусюру було заарештовано у 1948 році, і вона перебувала в ув'язненні протягом шести років. Так, серце не витримало і почало давати грізні сигнали. Муки особисті не такі вже й цікаві, тільки у нас трудно сказати, де починається особисте і де кінчається громадське. Наскільки чудесний наш соціалістичний лад, що в ньому злите зми в я кожного з нас. Колись мені одна стара більшовичка сказала: "Переживайте всегда з народом. Якщо радость, вона буде большей. а якщо горе, оно буде меншим. І в цьому моє щастя". А може й сила що я ще до поради старої бішовички переживав завжди і переживаю з народом. Я знав, що не в мене одного таке горе, хоч я ще вірив, що НКВС – меч диктатури пролетаріату. І раз заарештували Марію, значить було за що. Це говорила моя свідомість, а серце кричало і плакало, і билось обребра кривавими крилами – як підстрелена птиця. І я страшно угнувся духовно, як поет і як людина. Це дало право декому сказати на поетичній секції про мене. Сосюра вже смердючий труп. Правда, товариші і навіть малишко, він іноді буває хорошим, всипали добряче за мене. А... Дехто щось булькотів, що він так сказав для користі літератури. Та товариші в переносному смислі зробили із нього самого смердючий труп. Це було ще за доби культу. До Києва приїжджали російські письменники, і з ними приїхав Назим Хікмет. Примітка. Хікмет Назим Ран. 1902-1963 роки турецький письменник, громадський діяч. А й теж це було ще за Сталіна. Хікмет попросив малышка познайомити його зі мною, і при товаришах сказав мені, я читав ваше стихотворення Любіть Україну», і нікакого націоналізму в ньому не знайшов. Після Сталіна почалося оздоровлення літературної атмосфери. Стало легше дихати і співати. Але за кілька днів до розгрому Берії и його бандитів уночі дзвінок. Примітка. Берія Лаврентий Павлович, тоді міністр державної безпеки СРСР. Дзвонив той же, що заарештував дружину. Зайдите в министерство, за вами придет машина с таким-то номером, вы садитесь в нее и приезжайте к нам. Я вышел. Машина з указаним номером уже чекала на мене. В ній був один у чорному. І я з ним поїхав в Міністерство безпеки. Ще до цього за мною вже ходила тінь смерті. В неї були жовті штиблети, світло-шоколадний костюм і безбарвне обличчя нальотчика. А в Міністерстві той, що мене привіз, завів до одного кабінету і зник. В кабінеті було двоє – у військовому. Один стояв, а другий сидів за столом. Я показав свою перепустку, і той, що сидів за столом, забрав її в мене і замкнув до шухляди. Ясно. Мені сказали, щоб я почекав. Сиджу, чекаю. А вони, ті двоє, про щось жваво і весело розмовляють. Здається, про концерт, про гру артисток. Мовляв, життя уже летить повз тебе. А ти, птичко, вже в клітці. Довго я так чекав. а вони не звертали на мене уваги, ніби я порожнє місце. Очевидно, там, на горі, по прямому проводу питали згоди на мій арешт одну людину, що простягла благовісну руку над моєю головою і сказала «Сасюру не трогать». І чорна рука, що вже добиралася до мого серця, щоб стиснути його смертно своїми гострими, закривавленими кігтями, одійшла в морок. Тоді зроблено було такий крен: заходять двоє у військовому, рангом вище за тих, що застосовували до мене прийом психологічної питки. І один з них сказав Владимир Ніколаевич, з вами хочуть поговорити міністр. Ми пішли на гору. Зайшли до кабінету міністра. Це був Мешик, потім розстріляний разом із Берією та іншими претендентами на криваву владу над тероризованим народом. Вони хотіли навалити гімалаї трупів до тих, що вже навалили, але не вийшло. Мешик, коли я привітався з ним, запросив мене сісти. Я сів. Він дивиться на мене і мовчить. Я теж мовчу. Мешик, а чого ви мовчите? Я жду, що ви мені скажете. Мешик, чого ви не даєте до друку ваших віршів? Ви що, протестуєте проти критики? Я. Ні, я, я не протестую. Вірші я пишу, але мене не друкують. Мешик, хто вас не друкує? Я. Газети і журнали, і видавництва. Я вже давним-давно дав у радянський письменник велику збірку поезії за мир, але її досі маринують. Мене, між іншим, уже не друкували два роки. Не друкували ніде. І не дозволяли виступати перед народом. Тоді кажуть, виправляйся, а не друкують. Як же я буду виправлятися? Смілянський правильно говорив, коли його били. Коли шахтер помилився то його ж не виганяють із забою, а дають йому змогу там же в забої і виправлятися. Мешик. До вас ніхто не заходив з націоналістичного підпілля? Я. Ні. Навпаки. Мені присилали загрозливі листи. Мешик. А як ви живете матеріально? Я не вилажу з ломбарду. Здав речей на 10 тисяч карбованців. Мешик. Так ви мені напишіть листа про те, хто вас не друкує, і завтра у вас буде наш товариш. Ви передайте йому листа до мене, і дасте йому переписати номери ломбардних квитанцій. Я попрощався з ними і пішов. А той, що відібрав у мене перепустку і замкнув її в шухляду письмового столу, з такою люттю і темною ненавистю у східних очах дивився на мене. А рука? Рука Ката... Віддавала мені перепустку. Я, не попрощавшись із ними, вийшов. А через деякий час та рука, що сказала своїм благовісним жестом Сосюрина трогать, повернула мені з далекої засніженої тягі.